Kilenc. Amikor négy órával később összegyűltünk a vezérlőteremben, merőben másképp festettünk. Mark, mielőtt dévvel Tennel és Tillel bevonult az agy fülkéjébe, parancsba adta a borotválkozást, hajvágást és a tiszta egyenruhát. Így aztán makulátlan ruhában ültünk, divatos, két centis hajjal, ápoltan és félszegen, mint egy középiskola kihallgatásra rendelt növendékei. Míg az aggyal dolgozott,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 Mark parancsa egyben lelki-szellemi teherbírásunk próbáját is jelentette. Ha akad közöttünk gyenge, az jobb, ha most az elején kiderül, számolni lehet-e vele. Külön megpróbáltatások várnak ránk, mint az előtt összesen bármikor. A próbát kiáltuk és most itt ültünk talpik hófehérben, csak tudatosan lelassított, túlfegyelmezett mozdulataink, szürke arcszínünk és égő szemünk árulkodott az elfojtott feszültségről. Az agyat rejtő fülke ajtaja végre megnyílt és bevonult az expedíció négy vezetője. Mark az általános parancsnok, Till az irányítás és távközlés, Dave a mechanika és Ten a tudós csoport főnöke. Nem tudom, hogy csinálták, de ők is frissen vasaltak voltak, nyilván egymást váltva végezték el, míg mi a raktárakban leltárasztunk. A vihart messze magunk mögött hagytuk,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 többek között a biogenerátor levegőcserélőjét is. Mint tudjátok, ezért kellett úgy határoznunk, hogy a földre való visszaérkezéskor csak a légkörben ébredjünk, leszámítva azt a lehetőséget, ha a mentőszolgálat már a föld körüli pályán elfogja a vikinget és friss levegővel feltölti a lakóteret. Ez tette szükségesé azt, hogy az agy leszállási manőverezését végső soron a szupergraviméter észleléseinek rendeljük alá,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 Ellenőrizte a memóriaegység teljes anyagát, és a kapott parancsokat egyenként összevetette a fotonrakétától kapott jelentéssel. Ez majdnem egy hónapnyi munkájába került, és nem jutott vele előbbre. Ezután az ellenőrzés alá vette a rakéta összes berendezését, sorra kontrollálta a működésüket, a supergraviméterhez érve két impulzust kapott, melyek nagyjából megfeleltek az egyik parancs kategóriájának. Tudnotok kell, hogy a graviméter bolygóközi nagyságrendben a távolságtól függően 8-15 százalékos tűrésre van beállítva. Ez a naprendszer viszonyai között, az átlagos bolygóközi expedíciók hatósugorát tekintve elég a Föld pontos megtalálására, hiszen csak az egy Vénusz az, amelyiknek tömege 20 százalékkal közelíti meg a Föld tömegét, a többi bolygói lényegesen kisebb vagy nagyobb. Tenling arcán látszott, hogy nincs ínyére a pontatlanság. A Vénusz tömegen 81 a a Föld tömegének, tehát a különbség 19, nem pedig 20 <köhem> Valóban, 19 Ott hagytam abba, hogy az agy két impulzust is kapott a gravimétertől, és azok, mivel az említett hiba határon belül estek, átjutottak a szűrőkön.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 hogy a belső, tehát a csillag és a fotonrakéta pályája közötti bolygó 12,2 kal nagyobb tömegű, mint a Föld, a másik bolygó viszont 9,3 kal kisebb. Félszemmel Tenre sandított, elégedette a pontosságával, majd folytatta. Az agy sokáig gondolkodott, ami érthető.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 és további öt külrepülés után ebbe az óceánba vezette a vikinget. Kis szünetet tartott, hogy kifújja magát. Na, ennyit arról, hogyan kerültünk ide. Meg kell jegyeznem, az agy nem választott rosszul. Az eddig ilyeket tekintve ez a bolygó meglehetősen hasonlít a földhöz. Annyira, hogy ebből az ébredés utáni órákban félreértések származhattak.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 Mint hogy a bolygó tengely körüli forgása és kerülete alig tér el a földétől, 6-7 kilóval vagyunk könnyebbek, mint a földön. Ez olyan kevés, hogy eddig, amíg nem tudtunk róla, észre se vettük. Gyakorlatilag a légköre is azonos a földünkével. Ébredésünk óta ezt lélegezzük be, és a biogenerátor automata elemzője sem engedte volna, ha lényegesen más volna, vagy mérgező. A gondosabb vizsgálat természetesen itt is talál majd eltérést, de ez nyilván nem jelentős. A tenger szintén, vehettétek észre, a megtévesztésig hasonló. Félrenézett Markra, majd váratlanul kiesett a szerepéből és méltatlankodni kezdett. Nem értelek, Mark, miért ragaszkodsz olyan görcsösen a formaságokhoz?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 Igaza van Dévnek, kiáltott közbe fegyelmezetlenül Andrei, aki nem bírta tovább a hallgatást. Itt van víz és levegő. Tudunk élni. Valahol van szárazföld, és talán a partra húzzuk, és megjavíthatjuk a vikinget. És nyilván vannak élőlények is. Amár sokszor éppen annyira a tudományán keresztül nézte a világot, mint ten. Végeredményben az volt az expedíció célja, hogy egy ilyen bolygót találjunk,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 Hogy akarod kiavítani a vikinget, Andrei? Hát még nem tudom, de megcsináljuk, az biztos. Csak ne lógassuk az orrunkat, mert belelvetekszünk. Tenlinget és Amart kivéve mindenkinek van mechanikai diplomája, kiáltott Val. Szibesebben foltozom ezen a bolygón a vikinget, mint Hibernálva élő halottként keringen ott fent. De mivel foltozod? A külső burkolatból több mint hat négyzetméter hiányzik. Az orvosi műszereiddel? Mert szerszámaink és a teljes bolygókutató felszerelés ott fenn kering, vágott vissza Mark, a fotonrakéta raktárában. Mindenki meghökkent. Bolygókutató felszerelés nélkül ugyan élhetünk a vikingen belül végelgyengülésig, de ha elhagyjuk, védtelenek leszünk, mint valaha az ősember, csak hogy ősemberi tapasztalatok nélkül. Val nem hagyta magát. – Hát majd készítünk szerszámokat. – Kezdte tévóan, aztán belelendült. Még nem tudom, hogyan, de készítünk. És dolgozunk, és kísérletezünk, és küzdködünk. Én nem akarok itt elpusztulni, haza akarunk jutni minden áron. És ha nagyon akarjuk, a lehetőséget is megtaláljuk hozzá. – Doktor, doktor, gunyolodat Mark. – Azt még elhiszem, hogy a sebészkéssel nekimész egy tigrisnek. De mit csinálsz a mikrobákkal? Számtalan betegség támadhat ránk. Elpusztulunk, mielőtt bármit is tehetnénk ellene. Ez a mi dolgunk, szólt bele a csendes Michel. Neked, régi űrhajósnak tudni illene, hogy mi az a poliinterferon. Mindenki ellenségesen méregette Markot. Szégyen, hogy a parancsnok legyen gyenge és borulátó, mikor neki kellene biztatnia bennünket. Ha a vita így folyik tovább, még pár perc, és a gyűlés él ritkán alkalmazott súlyos jogával, és megfosztja tisztségétől, és másik parancsnokot választ. Sajnáltam, Márkot. Én sem ilyen embernek ismertem. Mozdulatlan arccal ült, csak a szeme ugrált emberről emberre. Az idegesség most már pattanásig feszült. Rögtön robban, valaki feláll és javasolja a leváltását.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 akkor átlagos sűrűsége is nyilván hasonló, nagyjából ugyanolyan geológiai felépítése is. Tehát találhatunk a felszínén olyan érceket, nyersanyagokat, amelyekből előállíthatjuk a javításhoz szükséges alkatrészeket. Mark megint sorra vette az arcokat. Tehát nincs oka csüggedésre? Tehetetlen gyerekes kérdése több volt, mint amit Andrei elviselhetett. Látszott, hogy súlyos mondani valóra készül,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 Veszélyes játék volt. Mit csinálsz, ha fordítva sül Ha végképp lettörnek, vagy nem tudod a bizalmat visszaszerezni? Minek kellett ez a... Ez a... Nem akarta márkot megbentani, de aztán mégis kimondta. Trükk! Egyenesen el kellett volna mondani, amit bent határoztunk. Mark arcát nem hagyta el a mosolygás. Az a bajod, Robert, hogy a saját mértékeddel mérsz, méghozzá szigorúan.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 Akkurát soha nem lehetett bőbeszédiséggel vádolni. Gondolatait is rendszerint Dave mondta el helyette. Most is röviden végzett. A karbantartó szerelő műhely felszerelése elég ahhoz, hogy a kisebb sérüléseket kijavítsuk. Az elektromos kemence tekercselése egyrészt találat miatt elégett, másrészt a helyiség víz alatt van. Csak akkor javítható, ha a hajó szárazon lesz.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 Bőségesen van. Ha mégis elfogy, a tengervízből elég deutériumot kapunk. A szintetizátorok sokkal nehezebben kinyerhető anyagok előállítására is képesek. Hát persze ehhez is idő kell. Nem baj, mosolgott Mark. Időmilliómosok vagyunk. Köszönöm a jelentést. Kibernetikus, navigációs és hírközlő egységeinkről kérek beszámolót. Félix a jegyzettömgyét nézte. Az agyról nem tudok semmit. Ti dolgoztatok vele. Hibátlan, mondta Till. Jó, navigációs berendezéseink épek, a radarok szintén. Két képvevő találatot kapott, mikor megjavítható, van pótalkat rész. A központi adóvevő, mint tudjátok, villámcsapás miatt leégett. Három teljes tartalék példány van, az egyik beszerelését már éppen megkezdtük, amikor kiderült, hogy nem olyan sürgős. Dehogy nem sürgős, vetette ellene Mark. Hogyan tudjuk felvenni a kapcsolatot a fotonrakétával? Tudnunk kell, hol van. Singnek más dolga sem lesz, mint megtalálni. Na, folytat. Nincs több nagy teljesítményű rádióberendezésünk. Ami volt, átraktátok a fotonrakétába. Félix, Mark hangja nagyon kemény lett. Jegyezd meg egyszer is mindenkorra, hogy nincs átraktátok. Ami történt, átrakás és minden egyéb, az többes szám első szemében történt. Átraktuk.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 Tehát átraktuk, és ott vannak. Folytasd! Félix elvörösödött. Marknak igaza volt. Mindössze az aptátorok és a skafanderekbe épített készülékek vannak meg. Ezek csak ultrarövid hullámon dolgoznak. Hatósugaruk nem nagy. Már hűn mögött. Hm, majd meglátjuk, mit csináljunk. Vigyázni kell, nehogy elszakadjunk egymástól. Befejezted? Igen.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 a frissen sült vagy nyers algából készített pompás ételekkel. Andrei nagy ínyenc volt, imádta a hasát. Inkább koplalok addig. Örömmel vesszük Andrei volató felajánlását, mondta faarcal Mark. Adagját szétosztjuk a többiek között. Ezt komolyan mondtad? Andrei olyan őszinte rémülettel nézett a parancsnokra, hogy mindenkiből kitört a nevetés. Haspók! Ne félj, nem fogunk éheztetni. Kapsz pasztát! Na, folytasd már, Michel. A legfontosabb: szervezetünk védelme a bolygó mikrobáival szemben. A vírusfertőzés interferenciális hatása reméljük itt is eredményes lesz. A probléma lényege abban rejlik, hogy míg a Földre, Vénuszra és Marsra vonatkoztatva vannak olyan szelíd vírustörzseink, amelyel ha a szervezetet megfertőzzük, azt semmiféle más mikroba nem támadja meg, ezt a törzset itt újonnan kell kitenyésztenünk, méghozzá azonnal. A biogenerátor szerves anyagképző és makrobiológiai szektora szerencsére ép. Két hét alatt remélem előállítjuk a kellő védelmet nyújtó poliinterferont. Addig természetesen nem léphettünk a partra. Nem hiszem, hogy előbb sor kerülne rá, mondta Mark. Nyugodtan dolgozhattok. Apparátusunk hiánytalan, semmi sem került át a fotonrakétába.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 A kérdés jogos, a magyarázat pedig sokkal egyszerűbb, mint gondolnád. Legjobb lesz, ha ten link beszél erről. Ten egy pillanatig gondolkozott. <kül> hát kezdjük azon, hogy bár a csillagok többségének a van bolygórendszere, közülük a jelenlegi elméletek szerint csak három csillagtípus körül vannak olyan sugárzási viszonyok, amelyek lehetővé teszik bolygórendszereik egyes tagjain az élet kialakulását. Ezek az F, G és a korai K típushoz tartozó csillagok. Napunk a G színkép típushoz tartozik, akár mint ez a csillag a Tauzeti is. Ne felejtsétek el, hogy az űrhajózási tanács éppen ezért választotta ezt, holott ennél közelebb is vannak rendszerrel bíró csillagok a mi naprendszerünkhöz, mert alapos kutatások után feltételezték, hogy körülötte igen valószínű a földhöz hasonló bolygó létezése. Ha nem így lett volna, másik elérhető távolságban lévő csillag rendszerének felfedezésére indultunk volna. Hiszen az emberiségnek nyersanyag gondjai nem lévén, expedíciónk elsőrendű célja a mijeinkhez hasonló életkeresése volt. Nem vaktában indultunk neki a világűrnek, hanem oda, ahol meglehetős biztonsággal számíthattunk arra, hogy ilyen viszonyokat találunk. Ez a dolog egyik oldala. A másik, a szuper irányító szerepe. Nem akarok most kitérni a műszer ismertetésére, nagyjából úgy is tudjátok a működésének lényegét. Úgy van beállítva, hogy a környezetében lévő égitestek közül a föld tömegének megfelelő tömeget válaszza ki.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 Ha körülötte egy nagyjából a földdel azonos tömegű bolygó kering, amelynek sűrűsége, közepes távolsága és tengelyforgási sebessége sem tér el lényegesen a földétől, és még sok egyéb tényező is közeli hasonlóságot mutat, akkor nincs abban semmi csodálatos, hogy ez egy második föld, amit találtunk, azaz talált helyettünk feladatát teljesítve a szupergraviméter. Elég érthetően magyaráztam? Igen, felelt Val, csak még egyet.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 Mert a 20. század közepe óta figyelik a rádiócsillagászok, nem kapnak-e olyan jelzéseket a világűrből, amelyekből arra következtethetünk, hogy azokat értelmes lények indították útnak. Sőt, nagy teljesítményű adókkal jeleket sugároztak azok felé a csillagok felé, a Tau -Ceti is köztük volt, ahol értelmes lények lehetőségét feltételezték. Egyik kísérlet sem hozott azóta sem eredményt. Ha ezen a bolygón, vagy másikon, amit a szupergraviméter észleléseiből ismerünk, a földinél magasabb civilizáció lenne, 200 év alatt felelhettek volna a jelzéseinkre, sőt, ők repülhettek volna előbb a földre, nem mi ide. Hát ez valóban logikus bizonyíték, de akkor mennyivel van hátrább, mint a földi élet? Hát erre nehezebb felelni. Igaz ugyan, hogy elméleti számítások szerint ez a csillag és a nap egykorú, 4-5 milliárd éves. Ebből rögtön következik, hogy ez az egykorúság csak a világegyetem mértékeivel mérve áll fenn. Ilyen kategóriában gondolkozva néhány millió év igazán nem számít. Ha azonban az élővilág szemszögéből nézem, rögtön változatosabbak a lehetőségek.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 Hát azt csak a kutatásunk fogja eldönteni. Márk nevetett. Úgy látom, alig várod, hogy hozzákezdj. Hát ha már itt vagyunk, tárta szét tenyerét már, és elég sokáig itt kell maradnunk, hát használjuk ki minden lehetőséget. Éppen ezért azt javaslom, ha mindenki számára világos, amit Ten elmagyarázott, kezdjünk hozzájövünk megtervezéséhez. Úgy van, hagyta helyben Mark. Dév, tiéd a szó!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 Persze, megfogjuk, és hóruk, rúg! belement az ugratásba. Megpróbálhatjuk úgy is. Én vezényelek, és te húzod. A hangulat már régen feloldódott. Márk győzelme után a tanácskozás feszes légköre szétfoszlott. Őszinte szívből nevettünk. Na de, firtatta továbbval, hogy gondolod? Hát, valahogy itt maradt egy pár szilícium macél kábel. Elég erősek, hogy elbírják a viking súlyát. Rákapcsoljuk a terepjárok raktárainak csörlőire, a kábeleket a parton erős sziklákhoz rögzítenénk, a víz fölött levő hajtóművet bekapcsoljuk, toló erejével az is segít, a partot elegyengetnénk, és ha a kábel mégsem bírja, ellenkezet val. A viking is megbillenhet, szólt bele Andrei. Parázsvita kerekedett. Hagyjátok abba, intette le őket Márk,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 A Tauceti ennek a bolygónak a napja, és míg mi rajta élünk, amiénk is. Jobb, ha egyszerűsítünk, természetesebb. Ez is egy föld, ha úgy tetszik. Van tengelyforgása, nappala és éjszakája, pólusai, észak és dél, ahol a napja lenyugszik, az nyugat, ahol újra feltűnik, az kelet. Így könnyebben meg tudjuk érteni egymást. Jobban, otthonosabban fogunk mozogni ezen a bolygón. Na, ott hagytad abba, hogy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 A bolygó legnagyobb, 17.530 kilométeres szélességű óceánjának körülbelül a közepén vagyunk. Ettől a kis A óceántól nyugatra van a nagy A kontinens 6100, majd a kis B óceán 5350, utána a nagy B kontinens 1290, és végül a kis C óceán 3.600 és a nagy C kontinens 4600 kilométer szélességben. Ennek a nagy C kontinensnek a keleti partja, melyet a kis A óceán hullámai mosnak, a hozzánk legközelebb eső föld. Milyen messzire van? Hát a tengerbe érés pillanatában 7800 kilométerre voltunk tőle. Azóta majdnem 7 órája távolodunk tőle 30 km sebességgel, tehát most valamivel több mint 8000 km-re van. Velünk szemben a nagy A kontinens 9500 km-re esik. Javaslom, mondta Dév, hogy a nagy C kontinensre válasszuk. Gondolnunk kell az üzemanyagfogyasztásra.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 tehát esetleges különbségeit úgysem vehetjük számításba. Elfogadjátok dévjavaslatát? Készfeltartással jeleztük bele Jó, akkor Andrej állítsd le a hajtóműveket most azonnal. Kár az üzemanyagért. Reggel majd betájoljuk az új irányt. Andrei a vezérlő falhoz lépett. Az alig észrevehető gyenge remegés, ami idáig a rakéta munkáját jelezte, megszűnt. Csak a hullámok ringadták a vikinget.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 Így minden itt töltött óránk, egy pillanatig számolt, négy és egynegyed perccel lesz rövidebb, mint a Földön. Ez nem olyan nagy különbség, hogy a mindennapi életben zavaró volna. Jónak tartom Till javaslatát, mondta Mark. Minél inkább magunkévá tesszük azt a szemléletet, hogy ez egy másik Föld, minél jobban beilleszkedünk az életébe, annál könnyebb lesz minden munkánk. Szünetet tartott. Akkor még a szolgálat beosztását. A doktorok dolgozzanak a poliinterferon előállításán, ez most a legfontosabb, ezért minden más munkától felmentést kapnak. Távolabbi céljaink valóra váltásához szükséges, hogy Sink szerelje be az elégett központi adóvevő helyére a tartalék készülékeket, és kísérelje meg a kapcsolat megteremtését a fotonrakéta operatív központjával. Ha a hibás is az Perepév központ legalább tudjuk, merre van a foton rakéta. Nélküle nem térhetünk vissza a naprendszerbe. A bemérésnél ten is segít neki. Amár és Gregor vegyék számításba a partraszállás lehetőségeit a rendelkezésünkre álló apparátussal. Műszaki kérdésekben Dave tanácsait kérjék. Mi többiek és Dave is, mert a tanácsok sajnos nem vesznek sok időt igénybe, nincs nagy választékunk a felszerelésben,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 Kérem az önként jelentkező párt a reggeli váltáshoz. Amíg ilyenek tudunk maradni, mindegy, hogy hol vagyunk. Jó, tehát Till és Andrej. Köszönöm, végeztem. És most mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát, szép álmot ezen a bolygón.